قران محترم واریدونکو د مولانا زین الله صاحب د دوره تفسیر قران ده 112 نمبر کې سیټ چې په مسجد امیر ماویا محل لا هټک سولډر کې په سېتمبر 2008 کې شوه دديد ميلادي دوه پته 77 اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین ټوک جامپور روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 03015710124 ارب دام او خال اکثر مفرت ذکر کوي و بناې امیک داغ دریم کسم او لونه د ترسته و بناې ماتیک اوغلوونه د فپوګسته و بې خایک اوغلوونه د معسته و بناې خااتیک د خللا ګسته آج حجرت کلتا سرام ومراتم مومنا اغا ایماندار خضا کزان او بحی پیغمبر تام نو کئی را دکی پیغمبر سره د نکا کولو نو این بیر سرام دا سلور کسم بی بیانیم دا خالی تی تارا پارا سیوا دا نور مومنانونا نور مومنانو تا سلور پوری اجازه شته۔ په د عم نه مع پررضنا لم وام بعضې د عراو مبتیانو هغیرو پې دوج پهتو ورکی دا یو سی دی دا غوس کېږي او مالدار دی او بیبییانو کې انصاب کوری چې د د خامخات دوه درې ودونونه کوي یا د د قآانی جات ورکی شریتې اجت او دی ته برواوج ورکول په کاري ځکه چې په کومه معشره کې د دوه د درې ودونو روواژې فآم واشرک ډیر غټ فساداتي غټ فساداتي پکی ډیر زانانداسیه دا هي ایس سہارانی او د یو بلکس کس خطابیت تکیه چې د دې سره زني کا حکم او خپل خزې والا نو پری دي آدین امر او رضی بیا او دا خود قران د نصوصو خلاب ګولې په ملک بے حیايي په دی وجه خورشی ککل یو سريري هغه ته الله طاقتم ورکړي الله قوتم ورکړي الله مالم ورکړي وستو دا یو بیبی دا په دې باندې بیماری راغلاله د دې ماشوم پیدا شو د دې سړي په حاجات خپل ضرورتات تا چې ډوډۍ ولا په ختی چې ولا په ختی نور خدماتونه یو کی نو یو بیبی خو بیمار ده نو یا باخينه خدمت تا یا ترور ل معامل ورو چې دا غي پکور کې خدمت کول لا ناجایز دی بیا دا کتل و تر دا اوه پکور کې بیا مناسب نې شرعت می اجازه نه نو دا دی پا دیکر از نو یو بیماری دا بلا خدمت کئی او دیر مساله دا اولا علماءو ذکر کړي تا تیرشوی اب تین امخ کی اب تازر بی مومنوالا پا دی پورا لکل کری و دا دیر و بی بیانو اغفی دیر ذکر کری وی این وحبت نفسها لین نبی اغمومن زنانا که و زان خفل پیغمبر تا ان اراد النبیو که غاری پیغمبرو ایستن که ها ها چپنکاو احلی دیل را دا خادیثی تارا پارا سواد مومنانونا قد علمنا ما فردنا لیم یکنن منگ هغه چې منگ پر اذکری پا دیبان دے فی ازواج ام پا بارد بی بیانو دا دی وما ملکت ایمانو او آچ مالکان دی خلا سنو دا ده پارا چنجی پتابانی تنگ سیا او دی اللہ بہنکے رامکہ انکے ذات تر جی منتشاو منہنہ وطعوی علیکہ منتشاو تر د دا ارجان دے موخر کولو او طعوی دا ایوان دے نزدیکوولو مطلب داک د یو سری دیری بیبیاں دي دی و دا حقوق پا دا کبا عدل کوي کہ دی یو بیبیتا خبر و وطر ترازی نو دی بولی بی بیتا هم آغام را ٹیم ورکی دیتا عدل وی دیل تقسیم وی دی بفل ٹیم ٹیبل جوڑی اگر چې پا نبی علی و سلام بانی دا ٹیم ٹیبل او دا تقسیم نبی بیانو دا وقاتو سو لازیمینو او نبی علی صلی و سلام بیانو نحایت خیال ساتو او نبی علی صلی اللہ و سلام بس دعا کو ریال لا پاکا جو خود د تو چونکہ دزلہ ہم اعلان میں زیاد تر حضرت آئی شاہ تا دی نو یا اللہ مالت ما فکوا تو رجی من تشاہو تو رسطو کولشی دا نمبرنا جے والد دینا یاو بی بی سارا نگب شب دا خبرو اترو تعلقی ازدیواج نمبر دی نو اے نبی رسیلام تعلقی اختیار دی تو آغی سارا تعلقی ازدیواج قائم نکی او تر بی بی بی خواہ تعلقی تو رجی من تشاو من هنہ و توی علیکہ من تشاو او تو یوزِ کولی شید زان سرہ چالا چھو خالی و من ابتغیتا او آغا چی تو تعلاش قید دینا وزلتا چی تو جدا کی دنمبر نے جدا کی فلا جنا لیکا نشتر تابانی گنا لکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی حضرت سودا رضی اللہ تعالی اغلب نبی علیہ الصلات والسلام توې چې ما خپل نمبر حضرت عائشه توبخو او اے نبی رحمه الله ما ته نه جدا کاوه ته کما چې ما ته د امهات المؤمنین سعادت حاصلې کړه ذالک اذنا او دا خنيز دی دا انت قرع عیونهن چې هی گیو اس ترګیددی ولا یحذنا او نباخه پکیږي و ارذین اور ازی بیا تاسو چې تور کې دی والله يعلم الله بويي ما في قلوبكم اراج پزلو تاسو کې دي وكأن الله عليم حليم دي الله پويا حليم او صبر والا لا يحل لك لا يحل لك النساء مم بعد حلال دي تعالی رب بعض ويو چې دا آیات منسوخ چه اے نبی ریسلام تا دا نور بیبیانی جائز ندی او د دی دا ناسخه ناسخ و آیت نمبر پچاس یا ایوها النبیو اننا احللنا لکا زوالکا دا آيات منسوخ دی لا احل لکن نساو منبع دو یا دویم دا چه اے نبی ریسلام تا دا, دا سلور کسم بیبیانی پا نکاغ استل جائز دی تا دی سلور و کسمونا علاوہ تا دا پارا نوری جائز ندی لا یهلو لکن نساو حالله لدي تعلپاره زنا فده دی نه او نه دا چې تبدلو کې پهدي سره دبيیانو نه وال او جبکه حسنو اگر کوو خلې تا لا ددي الله الله كل ش رقيبه او الله پاررس کهبانو یا ی الذينه آمو د نبيع آداب ذکر کړئ او اته نواحی ذکر کړئ او سره اوامر ذکر کړئ آداب د طعام او دعوت د الیمه د دا ضیافت دا ذکر کړئ او مسرد حجاب او مسرد ذکر کړئ ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړل حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح شو و پدی کی ولیمه کړو صحابه کرام او ملګری اغال ته کې ناز دي او نبی رسول الله وې چې چون کې مابانه د دی نارې ته د بیبي مهاغدي چې درې خاتم لاشم دینم څخه خير خیريت تاسو کما او صدقه دا نور صاحب کرام ناز دي نو الله تبارک و تعالی دا اياتونه نازل کړه چې کړه تاسو دعوت و کلی شو دعوت نه پاره نو بس بیا را ری بیا ته مکی نه او په دې اياتونو کې آداب ذکر کې راتو عام نذیافت د ولیمه یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو لا تدخلو بیوتا نبی تاسو مداخلے گے د نبی علیہ السلام تا الا ایوغن لکم الاتو آمن مگر کو اجازت د او شو د فارد اخوارا کا جو کو بغیر اجازت مداخلے گے دویم تاسو کلا تا نو غیرہ ناظرین اینا ہو نبه انتظار کو انکی انا و د پخیدل د خو دانا کا دا رات وخت نه مخ کې تل یو یو د کس سره کا کی بل د کس سره کا کی کړه سګوري کړه سګوري نته مل می فال تک لاړې نبه تو پخپل کې باندې دیم نه مخې مزه هغه صاحب هانا کور ولا په تیاری کیو صبح کی صبح کی فوزا د نر بچې خره مخ کې نه تلګې انټا مخ کې تلې هغه یو کار ته پرې نه دی او دغه معیار پیدا ریته او برکت تخت دي ايته مو يليک سمور ولی سمو فق کلی څنګه چلایو کله دیکھو او ته تماشه کئ کله لوګو له تماشه کئ کله تندور طرف تماشه کئ رضا سمکودا الله اذان ذکر کئ ګره کدا ته کیر پردې پر بریخ کاریه ولیکن اذا دعیتم لیکن چې کله تاسو له دعوت اوسنو داخل شئ چې کله تاسو دعوت نه شئ او ته مامش میرے درګه ده نه جان او مهو ته او بن بلایه ته دی هغه ته تفهلی ویخه یوکه صداوت مری شوی او دی هغه دعوت کی شرکت کئ احادیث کرا دی نبی رحمت الله و سلام فرمایي چې دی لړلو چې دی واپسه کرا دینونو دا غل رالو غل مطلب خو چاسپ نه کړي بغیر وسه تلالو یا زمو موشرکه دا مصیبت زمون خلکو کښتا چې کله چا کرا خا دی نو اړيو له تطبو کې رتاو برابر دي نو د ورو او د ون وند او د چم گاوند ولې ستغلي ګړي نو غزان سره سړي سر پینځو اړو پوي کی او څه د یو اولاد کی څه د ترندر... تر... تندرو تندرورياني کی یعنی... تندرورياني څه د هغه اولاد کی دان سره یو لوی نشکر جرارل تک دا او دان سره روميانو ګوته میوسي نو پورا د بدري جیت کیږي ل تسويي او دان سره وروړي دا ټول غلا ده دا. دا حرام خورل واللهکن دار <تكلم> <تصفيق> ا دا دتون په غلو او په غ داه ډیر د زیاتې بدکاري بعض د د ګړې غټ جیبي چېړ پای غ رومیال دروو ډکې او د ګړی پهج کې واچئ چې راې وله جا غلی کړي په د ډیرر سپ کښکاري او بعض ولوو للو تهګ ور ک رومیالونه وله ورې چې دامونته داان سر راړی دا ټوله غلاه تاسو مداخله کې کورونه پیغمبرتا الا ان يؤذن لكم مگر کتاصله اجازه ته جوړه پاره د توم هاستا یو ملګری دوست دی تعالی داوت شی او تعالی سره ملګری مبذلو هغه کور وای تا وایا دا کس نه ورو ته دی اجازه غوړم غره ښه د دې اجازه درنوارم تا خو یوازې ما ته ویلی او کنه تا دا ویدان سره دوه ملګری یاو دوه ملګری مبذا دا یته بیا هونګا ډکه او هون خلک بوزي و اذا ات و انتم چکل مډوڑې خوړه فراق موږ ونوس به تکي بازي له څنګه اور بازي څه وبشتکان نه فراق موږ فن تشيرو بس بیا خواره شي د تا پیزار وستو کټ تخولي بروخه دې ډډه دیواله الګا دا به سکارې کړه هغه طالبوی نیشیر خان څه بوت مغارخا نو غریب اولی راول جنا مل مغریب بکل دی ندا سیمکوا تر داښنه بس روز راغه دې فایدات فایمتم چکلم ڈوڑے خوڑا فان تشیرون بیاخوار شیعا ولا مستانسین لحادیثنا او نبا عیسیٰ ریگی دا پارا خبرو کولو چی بیاتو اللہ اگدہ کیسا لے شورو کرلی دا اگر ربنا کرائی لوگیر اوڑی وازو نا پارا تو تاکر نازی دے رہے پی اِنَّ ذَالِكُمْ کَانَ يُعْضِ النَّبِيَا دے پیغمبر ته تکلیف وار نو پیغمبر تا سو ن تا زره ویجی قانون اوره غلشاه بوتمه خزا والله لا یستحی من الحق او الله نپریری د حق د بیا نور نه حص وا اذا ک تاسو سوال کوي څه مسالې ته پوښتنه یا سوال دی بیبیانو نه څه سامان نو فاسالوهن من ورای حجابه نو غوړی د شاته د پردېنه داولی صحابي کرام او صحابيات او امهات او غو د امت مین دی, دی وي په دی آیات کې الله غي تاسو وی او اذا تالتموهن صحابوت وي که تاسو د دې امهات نسو سیس غواړي له مینورا ای حجاب غواړي دا دي ته مخامخ لړشي با دي وای کنا ا روشن خیال خلق چې دا مخ په پرده دا کې داخل نه وي چې مخ دې په برده نه و او کله موږ دل ثابت کړ بیا به په پاتې شو بیا ردی مطلب دغه پس الوهنا من ورا حجابو د پردی متعلق او قران کریم کې او آیاتونه راغلي د پردی متعلق او قران کریم کې او آیاتونه راغلي دارنګ سلور سورته نور کې او دری پدی سورته کې او د پردی متعلق او الف احادیثو کې بیان راغلی او یا احادیثو کې بیان راغلی 70 احادیث د پردي د متعلق دي وا اذا تالت موهننا وا اذا تالت موهننا د پردينا احوا ولي وکه ولما ذکر کای مقدمه الحرام حرامن دا حرام د مقدم حرام مقدمه اغم حرام دی د حرامه تچکم الله رتلن کی پاغلا رتلم حرام دی په دې کې مونږه تالت قران وګورو نو قران کریم مخکې نه آغاز باب اولاري بندي یو یوسیس حرام دی ګوره سود حرام دی دا حرام سود لیکل حرام سود باندې مهر لګولو قوا جوڑیدلو دا حرام دا ټول لارې ولا بنده کی چې دا سود بن شي اغا شرک او بت پرستی حرام وا شرک بوتا نو تصویجدې کول قبر نو تصویجدې کول لا دا حرام دا غیره پاره شریعت کې مقدمه حرام راغلا سو مطلب چکله د انور راخي په داغه وخت کې مسکل الله پاک حرام کداولي زکات په دې کې مشابهت دی چې خلق به وې دا کوم خلکو نور تسيدا کولا د انور عبادت وکاو دا لري ترا مشابهت رالو او نو قران او حديث کې دا رالو چې انور راخاتو پټین کې به مود نه کې مجسمات او دارنګي تصاوير اوټوان حرام دیوله دا هغه د بت پرستې لارې کولا دي دارنګي zina حرام اده ود الزینان مقت الزینات وللار و اډې اه حرام یو دا اجنبی خزی سرا د سړو اغانات تا ایت کثر دا ټول حرام و اذا سالتموهنا چکلا تاسو دینه غواله سامان نو غواله ته شاته د پر دینه دار اممات المؤمنین نه یادې ګورخا چې د غیپا حیا او د غیپا ایمان او د غیپا تقوا داوید الله نه پيرا دا په ارض رجکه ای کمال تر رسیدلی ته مونږ خلک شوی نشړیوی په مونږه غلط شو کو ګورا نا الله پاکه اصحاب تووی که تاسو دی امهات پیغمبر د بیبیان نو څو غواړې نو د فلسطین اخوات نه غواړې مها مخکی یو ټمام او هغه دور خیر القرون دور او دا دور خوشر القرون دور وي هر طرف ته دروغ هر طرف ته بی حیايي ہر طرف کا منافقہ ہر طرف تے دو رنگی ادینے منہ ہو ترور ویلے زمونگو یوبل ترنہ بالکل پاک دی زمونگو کی پڑنے کیوبل تخیر نشتا ادھی صحابو یوبل تے پڑ کی خیری اسو ندا مقدمہ لا حرم ادا سے بن کے کھا او کسو کی کیو او بیا لا جواز ول گوری د مولن ول تفادی زمونگو بالکل ضرور ضرور خویندوں زمونگو وقت دی دا پڑھ قرآن پیکی کھود دی دا صورت ہذاب پیکی کھود دی ذالکم اطہروا لقلوبکم دا طریقہ خپاک ساتن کی دذلنو داغی دا غی دذلنو دزرا بستاسو زغنا پاکی وما ما کان لکم او دی جایز تاسو ته انتو رسول الله کی تاسو تکلیف رسول د الله تام او نه جایز دی تاسو لرا او الا ان تنکح او تاسو لا جایز نه دی چیپا نکا والے بی دا پیغمبر من بعد ہی روز تو دا مرگ نخا نا پیغمبر دا مرگ نا روز تو داغی بی بی سر نکا کولا دا حرام داولی حرام دی نا حرمت وجہ زرا نا حرمت وجہ دا دا یو امہات المومنین دی بلدک بی بیانے بجنت کی دا نبی ری صلی اللہ وسلم سرائی در ایم وجہ دا, دا دا نبی ری صلی اللہ وسلم دا احترام و دا شراپت دا وجہ نا دې کې باقي خلق اعلاني نور مسئلے په کې چیډی نه نور خبرې په کې نشتا د پیغمبر بيبيانو سره نکاح کول په دې نه حرام کړي په دې کې نور قیاسات مکووا چې چونکی پیغمبر داسې داسې او داسې رزکه سوګ پیغمبر ژونديري اوسو نو زکه خلک داغه بيبيانو سره نکاح نشي کولی چې نبی رسول الله ژوندې او تر دنیا جنور تثابته نبی اصحاب کرام په ګلانو ژوندې پیغمبر خخو ا یو بردهی حیات دی نبی رحمت الله علیه مرګ راغلی دنیا نه سلسله کټشویلا بیا په برزخ کې الله پاک هغه یو جنور کړي دي هغه جن اعلی دی ارفاع دی اکمل دی اته دی اتیب دی احلا دی او یو بهترین جن الله تعالی ور دی دي دا حیات الانبیا منقایلیو دا حیات برزخی دا غي نسوک انکار نشي کولې و جديونه دنیا جون دي دي نو نبی رحمت سلام چه او ژونې دی وفات پ راغلی نه دی د ساب کرامو ژونې پیغمبر غمبر خښو د بعضو د پې غمبر بیانو سرمیک دکه حرامهه چې پیغمبر غمبر ژونې دی صحابو ژونې پیغمبر غمبر خکړه تاسو کې د د مړو والله تنکې هو اواده هو منباې او نه جایدي تاسو له چې پهنیکاللی والے نه پی غمبرهروس دداغ د م نه همیشه ان ذالکوم کان عند الله عظیما یقینا دکار پنځ الله ډیر لوی دی ان ته ووشایان کتا ته کار کوي او سیزا او یپټاویو فین الله کان بکل شین علیما یقینا دی الله بارسه باندې پوهیا لا جنا علیھینا نشته ګنا په دی باندې په دې زرا نو باندې ګنا نشتا کدی مخامخ راځي چاته فی آبائهننا قلو پلارانو تا قلو پلارانو تا مخامک راضی مقت ناپوٹای گناہ پی نشتا ولا ابنائهننا کنا سبی پلار دے کردائی پلار دے ولا ابنائهننا و نقبل زامنو تا ولا اخوانهننا و نقبل رورتا ولا ابنائه اخوانهننا اغې کې خپل ورورونه خره دي خپل ورونه د خاوند درورونه په پرده کوي د خاوند د خورینو په کوي دا نه دا خو د ما له دي او دا خو د ما له دي نه کړې خپل خورینه ورونه یا دا غې له د خاوند د خورینو درورونه په پرده شتا ولا او غنابنی تا بابارا در ورو نک او نو دا خوینو کې ولا نسایهن او نخ خپل زنه دیندار زنانې دغهغه مخ نه پټي او ګ کاپری زنانې بی دینې زنانه به حیا زنانو رو پشان کولو مخ پلار کوڅو کې ګرځي دناری نو سره اختلاط په دفترونو کې ناز پاس پاستې نو بیا مسلمانانو زنانو تفکر یې نه مخ پټي ها ولا ما ملکت ايمانهن اونا هغه جمالیکانی دی خلاصونه ده دی او وتقین الله یره دې کیدا الله نا او الله په هر ځای حاضر نازرا ان الله او ملائکتو یصلون علی النبی په دې کې شرافت د نبی رسلام ذکر کای چې الله پاک او ملائکه یوسو د درود وې پیغمبر باندې او صلوات په ګڼو مانو سره راځي ککله نسبت د صلوات الله ته شي مرات دې نه رحمتي خاصه الله دی یعنی الله خاص رحمت را لېږي په پیغمبرو یا عزت ورکو له چې کله د صلوات نسبت الله ته لکه ان الله الله پاک په پا پیغمبر صلوات را لېږي یعنی رحمتي پر را پرالهږي الله عزت ورګيوه الله معصوم ساتلې دي الله مغفرت کړې دي الله لوی درجی ورګې دي او ملائکه اغی دعا گانے غالی یا ایواللزین آمنو اے مومنانو صلو علیه وسلمو تسلیما تا سو درود وائے پنبی علیہ السلام او سلام کے وئے ته تسلام او دا آیات نازل شکا نا تو صحابے کرام پوراں تب پوسکی اے دا اللہ رسولہ مونگتا خودہ سلام دا طریقی پترہ کو کیپا سولاتو حالے کا پتا بان سولات سنگا جی سولات بان انہ پوئی اس کو باز خلقی کرنے چه دا آیات ووری نو شورو چی پنجاب طرف تا اصلاة و السلام علیکا یا رسول الله اصلاة و السلام علیکا یا حبیب اللہ یا نورم من نور الله دا چرے بجوری کی نو او دیواری پیغمبر پر صلاح پڑو نو آیا رسولات نا کم صلاح مراد دی یا با دی او پنجاب طرف ته چې آزان کیی دا آزان نه مختی و رستو لوی غلقی و پروتو لی بینا مختی و صلاة و السلام علیکا چ که دا آیات نازل شاو بخاری شریف کی حدیث تی صحیح حدیث صحابه کرام را لو و یا رسول اللہ چیپا صلاة و علیک صلاة سنگ نبی علیہ السلام و سلام اغیلہ و فرمائل آغا درود وائی چکا مغمان ذکی وائیو درود ابراہیمی وائی اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ا محدثين ذکر کې جنازه کې انداده رودواي دا, دا غواره دروډه ان الذين يعذون الله ا كسان جلل تكليف رسيا يعذون مطلب دا الله ته بدرد وای الله ته بدر څنګه وای یعنی الله ته نسبت د ولادت کې چې و رسوله او رسلتا رب بدردویو پیغمبر تکاهن و عیسا هر وی یا پیغمبر صفات پیغمبر تر الله والا صفات ور کئ یو یا پیغمبر دا طریق خلاف کئ یو خدا پیغمبر دل تکلیف ور کئ یو نو کم خلق یو دون اج تک بدردویو الله او رسولتا لا انهم الله په دنیا والآخرة لا انهم الله پیغمبر تا کنزل که نو پا دی لانت الله په پا دنیا واخرت که او تیار کده ولا عذاب دستکاوی والذین ای ازون المؤمنين والمؤمنات چکم حالک مؤمنان و نارینه و زنانه و تا بدرد کنزل ور تا کئی توحین کئی غیبت ور پس کئی بحتانون و عربان نو پا قده تمالو بحتان و اسم مبینا اللہ و دیر, دیر کا وَالَّذِينَا يُعْدُونَ الْمُؤْمِنِينَا او مومنان دا دی غرم بی صحابه کرام دی سوچه کمحالک صحابه و صحابیان رو لبد ردوئی لانکه صحابی دا او دا سی لکشیگان وغیرہ پده آیات اي کے عقید پارغت تخویب ته وَالَّذِينَا هَا كَسَانَا يُعْدُونَ الْمُؤْمِنِينَا المومن. جی بد ردوئی مومنانو ناریناو زنانو تا بغیر داغینا چیغی کری نو دی پورتا کی پزانفل بدناما و اسمم مبین و گناہ کارا یا ایوہ بل خطاب نبی علیہ السلام تا یا ایوہ النبیو اے نبی علیہ السلام کل لے ازواج کا تقپلو بیبیانو تمو آیا و بناتے کا اقپلو لونو تمو السلام لون دا جنګ کوراسو نه دا ور پخې ذکر کوي ونی سائل مؤمنین نو مؤمنانو ذراناتو مو وایا دیکې و نو قطره کړه صرف دا بناته ک ذکر شویو بیا بل ډیر روشن خیال وی چې دیو پیغمبر دا صرف داغه بیا نه داغه لورایا دکړي زمونږه ته نه باټ دی نه ویری خدا الله ذکر کو ونی الله توه پدرا الله علیم بذات صدور دی چې فارلسه ما پیلسه ما سبه کې برازه خلق پیدا شي اری وباطل تاویلات کړئ نو الله تعالی زکه ونسائل مومنین ذکر کو ورنه بناته کا کافی و چې نه بیر اطلاع موږ پلو غوډونو ته وایا شریف په دې طریقې سره پلو نه پتا رہیو نبیابا ردی دو خلکو وای چې نا دا پلو نه پسرول پکې چارو واستو کولومخ دې ګرځي ها ته پلو نه پسرولو دا سره پیغمبران غلو تخاصلو الله زکه ونسائل مومنین ذکر کو يا يوحنا بن يوحنا بن ابي رسلام كل ازواجك ويقبل بيانوتا بی لطيازاب کې زیاتره د پردي او د حجاب متعلقه احکامات كل ازواجك ويقبل بيانوتا بی وبناتك وقبلنوتا ونساء المؤمنين او زنانو د مؤمنانو تا يدنينا عليهننا من جلابيبهنا چراوا تهی فزان باندې غټ پرونی جلباب لوی سادار تویدا نه چلو پټ کې په سرکړیو پرې او پرې باندې کیس ما کیس نخری او یی کی وختخ کاری دیغه غنیمت بدنې سی په ښکاری داس نه جلباب او, او یودنینا عليهنا من جلابيبهنا چراوا تهی فزان باندې غټ پرونی او اگر پڑھونی بستنگ طریقی سر را چایئے پا کتابونو والا ذکر کئی چی کالا زرانا پڑھونی پسا رئی نو داس اینا چو اگر پلگو گونے پک رابار کڑی او هغه پڑھونی سریب دا پوزی سوکے پک پڑھا کڑے دا پوزی سوکے اس لارم و او دا نور خلق په با باندې نظر پر یوزینا دا چل والا کور کیو خایو یا ها دا پفانو بوډه ګانو دا طریقه ورزی د دې د ورجنه کو په دې طریقانه پويږي د دې د ورجنه کې د يهوديان د عيسای په ترځ پټیو پړونی پسرای یو ترانه نقل جلباب پسرای پړونی پسرای په دې طریقې سره هو تاسو وګوره د د ورجنه کو دا چل نور جوړ پسرولو چې په کې پر و ګورنی راخاره کړی او او دارنګي خپل حایه پکې غار غار کړی نې یو یا ایوہ النبیو اے نبی علیہ السلام اخپلو بیانو تا و بناتے کا اخپلو لنو او زناناو د مومن آنو تا شراوا چایی پزان بانے غٹ پڑونی غٹ پڑونی, پڑونی. اوڑی دا حیان خییا کتا غٹ پڑونی پسر کری دا برکی نم اغڑی رضیات خی غٹ پڑونی. اگر که برکا کې دک سهولت زیادی اگر روانی رواني راروانی جی نا او برکا یو خ خو زیات په د جلباب ک پ پیدا لې را زییت سره خو چې پهې تې اچ دا د خورآ کې خپړونې راغلی او غ نری للوپټګې پهغینګولدار کې سمګورونه او سر پهاخرو سره ال اد نه دا ډیله خطری کرا غ یو عاپ نه چې دا زره نه به اوپې جنددی شي چې دا مکمل په برکا کې دا په غټ جلباب کې دا نو پته بهول کې چې دا شی په دا نو فلا اوځیننونمبشي تنګولی او که کله دی دا بورک ورکارڅو غوردوولو نه ځانې ځناه کا د یودیت ته ایسایت دوپټې په شورو کا خلک بوی داخه د بیا کور ده دا ب جره د کله به پهوجټ کولی که په تعو دګې که به پهشپلی ځلی کا نه وراپ نه دا ډیره قریبه خبره ده دی د د سادر او زوي پونې پیدا کګه چې کم ځران نه ځان په بوررک کې غټ پونې ک پټ ساات خلق کو توپت ہو لگی و مجالس تا چھو کم زانا پا پردکے پا دستانو کے روانا دا نو قسم می دی پا اللہ اے پاسے گھرے سوک آوازو کی او چھو کم زنانا دغشان شان دا زناو رو پا شان گرزی اے پاسے اریوش پیلی ہوئی سوک ورلسکی ہو سوک سکی تا دا آئی حال پلا محط دے ذالک آدنا آئی ہو رفنا دا تدید شرابت بان دلالت کئی ہو او دا ش... دا هغه شرافت د حیا د پردی یو خپل روب دی ذالیکا ادنا ایور اپنا دا ډیرا نږدې دا دی به پیجن دی شی نونبشیتانګول وکال الله غفور الرحیم او دی الله به اون کې آرام کوي اون کې ذات لا یلم ینت المنافقون کچری منان شو منافقانو او هغه څنګه جذرو نو کې دی مجیفونه فلمدینه او دغ جوړه اونکې پښار کېله نوګیان نهکه بهم موږ ب تا مسللت کو په دیبان دی سله ی جاروونه کافیا او بیا بنیشي سدیري تا سره په کې مګ لګ ملوننا په دی بهله نه را وري کې نه مااسو کېپ چرته چې مندی شي اوښیزو او بنی ولی شي اووجی شي پهوجو دا په شان د طریقې دا الله پاکستان او کی پخوا او ته به nonEmpty طریقې دا الله بدلی دلا یسئلک الناس و انسا تپوس کې سان خلق په باره قیامت کې اے بیر سلامت قیامت بکلیو قل تو انما علمها عند الله یقینا ایلم د دا, دا الله سر دي و او سسی سالا خبر درک دی اپارا را کیامت کی ایکنان کیامت دین از دین این اللہ لانا الكافرین ایکنان اللہ په کرے کافرانو او تیار کرے و تہور لمبو آلام خالدین فیا ابدا دیو پہورکے ہمیشہ ہی ہمیشہ او با نمومی سوک دوست نسوک اندادی یو ما تو قلبو اجوہم پی نار فدغر ازبا اڑولی راڑولی شی مخنن په پہورکے اور جہنم کې بيدای یو طرف ته مخ هو بل طرف ته مخ هو یقولون دیب ویا یا لیتنا حیر ارمان دی مونږ لرا چې مونږ تا بيداری کړو د الله او مونږ تا بيداری کړو پیغمبر کاش په دنیا کې مونږ دا الله او دا الله د رسول خبره من لوي اوس به مونږه جهنم کې نه وو وقالوا او بوایدی اذا منګربا ان اتوانا منتابی داری کلواد خپل سرداران او د خپل غټانو کبره اقتدار والا هغه مشران اعلی سرداران چې هغه بی دین وو دی دي بوتي الله من خواری په سروانو دغی میټینګونه او دغی اجلاسونه بس مونځو درته پکې نسمیدو قران ته پکې نسمیدو بس تش دروغ او دو دوکی دړه کی غیبتونه او ماویلی ما ویلی زمو کول دا غيده وجنل وقالو دی بوعای اذ مونګرابا اننا توانا سادتنا مونګتابی دا ریکله وا د خپل سردارانو او کبره انا د خپل غټانو سادتنا اسی مشران کبره اقتداروال مشران فادولون السبلا نو مونږه والو له دنی غلارنا اذ مونګرابا او زموندې مشران ته ډبل عذاب ورکي ولعنهم لانن کبیره اولانتو کې پدي لعنت ليو يا ايو الذينا امنو المؤمنانو لا تكونوا tat maki ge kal lazina bashanda kasano adamu Musa che taglibu ne rasul Musa alay salam ta Musa alay salam le taglib sang rasul yo inkar da qital na kredo we mung او دویم دا چې موسی عليه السلام هارون عليه السلام تريو داتې چتا سرکار باندې بیا هارون عليه السلام وفات شو نو دی پروپاګاندا کوله او یو ګور خپل روح هارون عليه السلامی قتل کو دا ګړ وړ خبرې کولې یاد ریم دا چې موسی یې فرام به د دې جدال انبل لري حیا دا وجناب نو دی به دې زکه دمو نه جدالان بی پد باندې د او درت مرز دی دی بیمار دینه نو الله پاک وی تاسو مکیږی تاسو چې څنګه موسی عليه السلام خلکو تکلیفونه ورکو له تاسو خپل پیغمبر تکلیف مو ورکوې فبره الله الله بچو ساتو دا غثنه جی دی ویله او دیو پنځه الله محورز یا ايه ال الدين امنوا اتقوا الله اي مؤمنانو اتقوا الله ويرجع الله نا وقولو قولا سديدا و اينا برابر برابر د لانه یې راکوي برابر وینا کوي ایچا پروا مکه و یسلیح لکم اعمالکم قبول بکی الله تاسو امرونا او بخنه بوکی تاسو لاده غنا او نو تاسو و مېت الله ورسولا چا چې تا کا دا الله او رسول دا الله دی کامیاب شو پکامیابې لوي سرا انا عرضنا الامانه یکی نار مونږ پیش کو امانته پاسمانو او زمکو او غرونو آیات تخيال کوي منگا پیش کو امانت پا اسمانونو پا زمکو پا غرونو پا اباینا پا اباینا امانا کئی چیغی انکارو کو دا دیده پورتکولونا یعنی دی او غر انکارو کو و اشپقنا منها او او یاری او چه دل و حمالاها لانسانو او دا امانت انسان پورتکو نو انسان ظالم و جاہل لی آیات تخیالو چی کل او اسمان انکارو کو او انسان پورتا کو نو بیادا انسان ظالم و جاہلو لیشو او نور و زینو کراوی از مکی اسمان خوی اتوینا اتوائعینو من خبرو منلہ حضر شیع القرآن رحمتویل تاجبه تفسیر ذکر کی وی منگا پیش کو عزیمداری پاسمانونو و پاسمکو پغرونو فا بین این احملنها اغیزان بچ کو د خیانت کولونا او درون اردرون بوتموي مونږه پيش کو امانت په اسمانونو او په زمکو فابین ان يحملها نو غزمکه او اسمانونو اغي ځان بچو د خیانت کولو زمکه اسمان او غرب د الله په غزیمداري کې خیانت و نکو اې رجب الله کې مزیمداري په والا او حامل حال انسان او, او, او د انسان په کې خیانت وک او چې تاجه په کې خیانت وک نو د انسان دې ظالم دی دا معنا حضرت شیخ کوي او بهتري نه معنا یا انا عرضنا الامانه يكي نن مونږه پيش کو امانت لره پاس مانونو او پدمو کو پغورونو فابينا غيزان بچ کو اي يحملنها دا خيانت کول نه منها او ويريد الدخيانة پاغي کې وا حمل الانسان او خيانت پکيو کو باز انسان او ان هو کان ظُلما جهولا دې ډېر ظالم او جاهل دي وګوره غزمت اسمان ايتابداريو کا او انسان اتا تابداريون کا لي وذب الله المنافقين والمنافقات دې را پاره چې سزا ورکی الله منافقانو نارينه او زنان نه وتا مشرکانو نارينه او زنان نه وتا او وجود رحمتي کي او دی اللہ بہنکی رام که انکی ذاتا پر صورت اعذاب کے رد درست میں باتلے دکر کوا کہ هغه سنگا اغفر دیزویزوی نشکے دی نو دارنگی غیر الہ الہ نشکے دی لی او سری پز گیڑا کے دوزن نشکے دی نو دارنگی غیر الہ الہ نشکے دی او خضیتا مور ویل سراغا مور نشکے دی نو دارنگی غیر الہ الہ نشکے دی مکی صورت دی په نزول کې ات پ نمبر دی نازل شوه رستو د صورتې لکمان نه په ترتیب د صورتو کې سور شم نمبر دی رستو د صورتې احذااب هر هرکه چې مخک صورت کې ترغیب ذکر کو د اعت د الله او د اعتاد د رسوله نو پهې صورت کې تخویب ذکر کوي دپاره د مخالفینو وامم کی صورت کے ترغیب الی اطاعت اللہ و الی اطاعت الرسول نو پدی صورت کی تحویب ذکر کئ عورت کئ دعا کسانو چاغی مخالفین دی یا مہم صورت کے شان او عزت د نبی علیہ السلام ذکر ش پدی صورت کے اسباد در رسالت ذکر کئ یا احزاب کی بیانوں کا کړ تاسو په توحید قائم شوه نو الله تاسو لفتح درکې اگر چې تاسو مقابل احزابې ځکه احزاب د هغه مشرکین او مقابله کې الله تاسو لفتح درکې او سبا کی ذکر کړي که مشرکین مساله نه منې ک وې مناله هوغه خبره ده او کنه پزده او عیناد باندي اولاړي نو هغه سزا ورکم چې کم قومه سبات اور یا مخ صورت کی بیانو کا چې اغا خضی تا مور ویلو سرا اغا مور نشي جوڑے دی دارنگی اغا پردیز وی اغا تزوی ویلو سرا غز وی نشي جوڑے نو دی نو دارنگی صورت کې ذکر کئی چه پالا بان سوک و شفی غالب نشتا یا مخ صورت کې د شرک مکمل ردو شا و مثالون سرا سور سبا کې ذکر کئی الحمدللہ یا مکہ سورات کې د اسلام عاجیزی ذکر شوې سورہ سبا کې د انبیاء او د جنات او عاجیزی ذکر کی حاصل د سورته پدی سورته کې سلوور مقاصد اربعہ توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالاخره پدی سورته کې یو نقل دلیل یو وهدی دلیل او سلوور دلائل عقلیا او د شبهات ورته کی یو دا دې مرکزی مضمون نفي د شفاعت قهريه او د غير الله د عبادت نفي ذکر کوي او دا دې نه د قران کریم اخيري ساه اغه شروع کیږي د اخيري ساه د قران کریم سره رمي ساه د سورته سبا نه شروع کیږي په دې سورته کې نلت اسماء الحسنا اغاز کړی او الحمد دا داوره توحيد دا, داور توحید دا پدیبا نبی ادا دلائل ذکر کوي چې زکات حمدونه الله لرضي چې یا هغه متصرب دي او دوی هغه مالک ذات دي <خش> الحمدلله صفاتنا ضغديتوبا ثابتت خلاص الله لرا اغذات لهما په سما او ما په لارذو چې الله په اختیار کې آسوج په پاسمانو کې دی او پم زک کوي وله الحمد في الاخر او ولالا استاین اخرت کی الله حکمتون والا خبردار ذات یا علم ما یلج فی الارض الله پوئیگی پاسا چرن اوضی پم زکه کی او آ د مکه نا زمکه کی کم چی زوار نا نوضی یلجو بل ارض اغه اوبا تخمو اغه مړی و غیره ټول زما کی ورتن نکول شی جديدا ايلم الله تديب وما يخرج منها او اا چروزي تديز مكينا لك بوتي وغيرها ما دنياته او بو وما ينزل من او اا چرا گزي گلاس سما نا وهي ملائكه باران وما يعرج فيها او اا چور هي جي فيها اه وما او ا جوری جی پدی کے ان ملائک علیہ السلام نیک اعمال کلمات طیبہ وہ هو الرحیم الغفور او اللہ رحم کو ان کے ذات بہ ان کے ذات دیں وقال الذين كفروا یا كسان کی کفر کڑے لا تاتینا سان راضی منت توړ ته وایا بلا آ او قسم دی پرب راب شي تاسو له خام راب وی تاسو له قیامت خامخه آزاد په ری په غېبو لا يعذبن شي پټي د الله نام په وطن د یو زری نه پاس مانو نه پدمه ککې ولا اصغر من ذالکا ولا اکبرو نيته ولکې د دین او نلویو مگر په علم د الله کې ځکارا لیا الی الذین منو در پاڑج بدلور کی الله کا ثانو تجی مان روڑے او ملکڑے بطریقہ نبی علیہ السلام دا کا سان دی لبخنا ورزق کریم اور رزق زتمندا والذین ساو بیا حیاتنا آت سان جی کوشش کی, کی زمو پایا تو نو کے موادی ذینا مقابله کو ان کیے اولایک لو ماذاب دی در عذاب دے دا غسا عذاب در ناگ و یار ل نو به منې کسان جوړکې شوي ته لمه لی چې اېتاب ناازل شوي د تاته م ربې کاره طر په درربستانه دی هول حقکو د داقرران حق دی الْعَزِيزِ یاهدي لاسې را لازی زله حمی ده او هاطفی کورکي لارې د کوي په طرب دلارې د زوره اورزارار سایرې شوی آیا نخایو تاسولا داسی یو سڑی اغز زجر بینکار کیامت کافران وئی یو دائی سڑی در تنخایو چه اغز سو ای تاسولا خبر در گئی آب اید آمو زیقتم کلا ممزقا چکلا زری زری په پا پورا پورا زری کی دوسرا پی تاسو پورا زری شے اڈو کی شے تاسو بلا دوباره پورته کی گئی ممزقا یا خوز ضرب دی یا مبعول مطلق دفار دا مبالغی یا مزدری میمی دے اذا مز مزدقتم کلا ممزدقا چکلا زری زری شے پا پورا پورا زرکی دو سرا تا سبا پا پیدائش نوی سرا شے افترا علاللہ اکا دبا آیا کا الله بانے دروغا یا پد دلی و انتوبا بلکہ آگا سان لا یمینو نا بلا خیرا چی مان روڑی فائغرت پا زاب گمراہ لری کی دیم فروعادی نګوري مخکې د ی چېرووې نه سولړ د ځمتی د آسمان نه ان نهشا کو غوالومونګه ن بې ملار ده نو ناخې بمل اردو خل به کودي لره بمځکه کې یا برغور پهدي چړې دپورته طرف نه کېې نن پهې کېبرت دی د هر بنده مونی را ګرې دونکې اللهته قد آتهنا دا د من نه دا په د شبې کې یو چې داوود علیه السلام متصرب کې دی شو کنه چپی غالب کې دی شی کنه وګور دا هو وګورنې تابعو دارنګ مارغان تابعو جواب ذکر کیا دا قدرت الله رخا ولقد اتینا داوودا مننا فضلا په اوله آیتونو کې ذکر د داوود علیه السلام راغلی سوره البقره سوره النساء سوره مائده سوره بنی اسرائیل انبیاء نمل سبا سواد او داوود علی السلام تا لا پاک زبور ور کړو زبور کې قصائدو مسجع کلمات وبکي او حمد و سنا انسانی ايجزا او نصایح و بصائر حکمت پکيو او د زبور او دا پر رمضان کې شيو خصائص د داوود علی السلام دا داود علی سلام تا اللہ پاک جبال او تیور تابع کڑی وو او دویم خصوصیت دا داود علی سلام داو چی اللہ تبارک و تعالیٰ قطع دا اوز پننر مکڑی وو ولقد آتینا داود مننا فضلا ایکی ننور کڑی مونږ داود علی سلام ته د خپل سر نه و یا جبالو او اوی بی ماوو تزبیعو آئی دا دسارا او تابعکل مونږ دغه را مارغان وا ولنا له الحديد او نرمکل مونږ دغه را اوس پنا تاغین ازغری جوړولی او غی باندې په بلا قیمتو ان عمل دغه جوړوات ازغری دا د کسب او پیشوا له هاذا یو کسب او پیشه کړه د د اندوانو کار دی ښا لکه چې څرم بیا له مسلمان پیشو الو لواران با غټو محدثینو کی تیرشي وي ترکانانو کی تیرشي وي دا داود علیہ السلام گوره دا لواره کارکو دا اوز پر نیز غری جوڑولی نو علیہ السلام دا ترکانه کارکو نو دا د اندوانو دا انگریزانو کارو د پیشی خلکو تا سپکی خکارگی نو کسوک دا انبیاء و تاریخ خوری زین کی بیسی دا خلک سپک لگی بیا این اعمل سابقات انتی جوڑا و تزغری و قدر فی سرد و قدر اونداز ساتا پیوزه کولو دا کڑوکی او دا تقدیر ندی دا زندگی سلووی او سوړی بلکه متوازن صفات چې ظاهری ښکلمایم په کډی دا رعایت کوا یا بل دا د هڅه مقدار په معین وخت کې دا جوړا و ټول وخت ملګا و او عملو صالحا عمل کوه نیکو وګورلوی په پخیا هی لوی مرتبہ زیرا متالله او عمل صالحا عمل کا وینیکا نشپیق عارب نشی که دیم اینی بی ما تا مدون بسویر یکینان زپاسو جتا سکویلی دن کی ذاتی ما ولی سلیمان ریو تابکر مون سلیمان علی سلام تا ہوا غدوو ها شہر و رواحو ها مزل دا سبائی داغی یومی آش او مزل دا مازیگر داغی یومی آش, دا داغی یومی آش شاوا که د یو ماځیګر کې د یو مې سفر به وکړ زين کې داسنګ چلو ته جاستګور نه چې د دې دینه په یو ګڼټه کې ماځیګر پکې ته کېنې ماو ته نبتا ال تپ عربو کې بل ملک بناست इंग्लंड کې بناستي دا چې دا سفر کینو سونه وختونه پیلږي ولي سليمان الري او تابیک لمون سليمان عليه السلام لهوا مزلد سبايد اغي يومي عاش مزلد ماځیګر يومي عاش واسلنا له عین القطرو او بایولی ومنګ غل را چې نه د تام به او تابی کړو منګلا مله الجن را پیر یا نونه چیکار به کو به نه دې مقیده د پوکم د خپل رب و من یزیغ من و من او میاذق منو من امرینا او چې سوق بکوشو د دینه زمنګ د حکم نه او بس کول منګ عذاب لمبو والا پیر یا ولا تابی کړیو یا عملونا له ما یشاو جو اولی د لره اغات یوختد من محاری با عبادت خانه و تماسیل و سنره تماسیل جمع را تیمسال لکشو نگار دا اونو بوٹو دا به وغیره سنره بیولا جوڑوله بازی وی دا انبیاء و تسوید پوتوان بیولا جوڑوله نو لیها دا پوتوانم جایشو اگر سلیمان علیہ السلام دا پوتوان جوڑول خدا خبر غلطه دا یو دا تصاویر دا انبیاء و احادیثو کرادی داغه بيدینه حال کو حال ذکر کای اذا ما تفيهم رجل صالح کی کله پای کی اونیک کس وفات شو نو په قبر به ول جمعات جوړ کو داغه پوتوان به جوړ کو اولائک شرار الخلق عند الله او داد الله پوری ډیر بدترین خلقو چا تا پوتوان جوړولو دا پوتوان په قران او حديث کې معنی راغلي دا تمالثل نه مراد سینره نمونې د آبادې هغه ماډل یو سیمپل یو جوړولې وجفان او خانکنا کل جواب پشان د خوزونو اغل ویل وی خانکنا وقدور او غدي ګنا لرفخ بل دي پاینه راکار اغستو راغون خانکونه پی جوړولو دیګونه پی جوړولو بیا متالوي ای عملو اعلی داوودا شکرا عمل کوي ای داوود دا اولاد شکرا وګورا لوی حکومت وو بیا مو کوه وقلیل من عبادی شکور او ډیر کمزم ما په بندګانو کې شکر ایستون کیږي فلما قزنا عليه الموت سليمان عليه السلام اي زکر کې ګوره مرګ پیرالو پیغمبر به مرګ پیرالو پیرای لګولی وو اریکار کولو سليمان عليه السلام کونټه را وسره دډه او تلګولې وو وس پیریان لګیا دي کار کوي سوروي لګیا دي سونو وختو شو پدې کې قران ذکر کوي چې لاندې دا همسا چې ورا کونټه دا وینو خورا دې کې سليمان علیه السلام را پرې وته پیریانو یوګت دې را پرې وته او دا هوښیو دې مړ شي دې کې دغه خبرې دي وګوره پیریانو غیب دان نو خلکو یې کې پیریانو ته پته لګي کسي تو روکم شنو چیروي پیريار ما ماګانو پړه کډواله ملخ پړه کډارا کې ایل تارکاڑی سپدر سڑیا فلما قدوینا لیل موتا چکل من پیسل راو سپد د مرگا نو خبر ورن کدل را دا مرگ دادا الا دابتو الارد مگر اغوی نو دزمکی چی هم ساده دادا فلما خر را چکل آپ ریو سلمان علیہ السلام تبین تل جنو پیرانو تخکار شوا کدی پغیب پوید دا دی بنوي سارش په سختو کارونو زایله کونکو کې هغه وګران کارځه بلا کارونو کوله او موږ تخوطه نهه چې دي کې نه وفاد دي هغه وګور دي نو دې معلوم شو چې دا عمر شو نو جنات په غيبونو پیدا لقد کانا علی سباین فی مسکنم آیا د دې نه اوس نمونه تخویب دنیاوی ذکر کوي په حال دا اهل سبا سره د پار د منکرینو لقد کانا لسبا ان یکی ننشتا دی لسبا ان دسبا والاو پکورو راغی کے آیتون دلائل د توحیدہ جنتانی داغی باغو نو داخی طرف ہو دا گز او نا مخی حال دا بادشاہ ذکر کا چاگی توجوکو لالاتو شکر گزارو او دا غمالدارو ناشکر حال ذکر کئی دا سبا دا یو قبلی د مشر نمو سبا بین عبد الشمس بین یشجبو بین یعروب بین قهتان دا نسل تا احل سبا ویو دا دا مشر دا, دا سبا لزا منو اغش پاگ یمن تا تلیو او سلور پشام کیو او سبا دا د یمن دا بابا چاہانو کی او دا د ملک د باشندگانو لقبی اگر دا دا ابن کسیر ذکر کئیو اللہ تبارک و پدیبانی دا رزق دروازے ہر قسم دا عیش و عارات عیش و عارام دروازے پرانستے وی او ملک سباکی دا غا دا بلقی سم دا غا قوم نوا بیاد دینا شکریوکا دا دیا غزندگی پدیبانی تنگا شوا پدیبانی باغاتو بانی سیلا برالو اللہ تبارک و تلد ہی حال ذکر کئیو او د ملک یمن دار الحکومتو دا سانعان دا پد این منزل اپا سیلا باندیو خارو اکلو میر رسک رب بکو ما خوری تاسو دردک درابستاسو نا واشکرو لہو شکر ادا کوی دا اللہ بلدتون تویبا دا خارستاسو دا مزو نڈک دی مزی پکی کوی وربن غبور وربد بہنگی ذاتا فا آرزو دی ایرازو کان فارسلنا علیم سیل العارمہ نور راولی گمون په دیوانه یې سیلاب د بنتل لښیوی دیو لوی دیم جوړ کړو او بدل لهم بی جنت ایم او بدل کې ورک مونږ د دی باغونو کې نور باغونه زواتی او کل خامتم چې کی به خوانده میوی وی او اصلینو غزان او شیئ من سدرن قلیل ایا قسم د بیرونا اگر لګی یو قسم بیره او دا اغا از غیدار جاریدار بیره دا پا دی اللہ پاک عذاب راو استا و کل باغون اتواق استا بس جار ماله و غزون مزونه و لپر خواده او دا سزا استثالی سزا وا دا اغا پورا مجازات و لسزا نو وا زالکا جزای ناوم دا سزاور کمون دیل را بی ما کفرو پسو افداغ جدی کفر کرده و حل نجازی اللہ او مون بدل نورکو مگر ناشوکو تاات او جوړ کړي مونږ په میندې په میندې کولو آکه چې برکت ته جوړ مونږ پاهي کې کليخ کارا